Podnośnik, to jest inny nośnik. Podnosić może ciśnienie krwi. Skontaktuj się z lekarzem, czy aby na pewno jest to dla ciebie dobre. Odnośnik, informacji i pozytywnych klimatów nośnik. Czy aby na pewno zapraszam. zapraszam. Uhuuu! Jak serce świata! Nie wiem czy śmiać się, czy też może płakać Rozkon się wodą, zmęczony tryb życia, który przypomina kratę obraz kicia Praca do mi praca, wyszlic i do spania Tydzień za tygodniem nasze życie skraca Do mi warto wartość, liczy się jakoś moralizu Nowi Ludzie to Bramy do Nowych Światów. Niezależna audycja podcastowa z Nowego Jorku. Podnośnik. Góra się kłania. Zapraszam. Dzisiaj naszym gościem jest Piotrek, który opowie nam o swoim hobby, a jest nim zabawa helikopterami i samolotami sterowanymi radiem, sterowanymi komputerem. W jaki sposób poznałem naszego dzisiejszego gościa było to na urodzinach 50 kolegi. Kolega ma brata, bliźniaka. Brat przyjechał z Polski. Impreza była huczna w cateringowym lokalu. W sumie setne urodziny. I przy stoliku 10 tak mniej więcej spotkałem kilka nowych osób, których nie znałem. Między innymi Piotrka i Gosie, Piotrek Rodowity Czech, Petr Peter, Gosia Polka i rozmawiałem z nimi, rozmawiałem z Piotkiem, jako, że w Czechach byłem nie raz i nie dwa miałem o czym, o czym z nim rozmawiać i taki zadowolony mówię w pewnym momencie do Gosi że wszystko rozumiem co Piotrek do mnie mówi, na co ona się śmieje mówi tak, ale on mówi po polsku niemniej yy, nie jest to ważne ja chciałbym tak mówić po czesku, jak Piotrek mówi po polsku. Dwa tygodnie przed wyjazdem Piotrka i gości z Nowego Jorku udało mi się nagrać. I ten odcinek, na początku września Piotrek i Gosia wyjechali z Nowego Jorku do Seattle, do Oregonu, gdyż tam mówili, jest piękna przyroda i tam chcą mieszkać. Nie mieli załatwionej pracy, nie mieli załatwionego mieszkania wynajętego, nie znali tam nikogo. Wsiedli w samochód, spakowali swoje swoje rzeczy i pojechali kilka tysięcy kilometrów mil przez kontynent amerykański dokładnie na drugą stronę. Życzę wam powodzenia. Pozdrawiam serdecznie. A słuchaczy zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Podnośnik. No já jsem Piotrek, a z Československa, ale meškám v té chvíli v New Yorku a chodím tutaj do klubu na Bežlí boulevard polétat samolotíkami helikoptérami helikopterami naše hobby. No naše hobby začalo se tak, že já nevěděl že helikopterky mají vůbec jakéž kluby jakéš, technologie, kde možno což kupovat. Já sobě kupil taký hobby helikopter, když na internetě, poskladal jen ho sám a že sám s ním bude látať, sám se bude zabávět. Pokazuje se, že věcej lidí má tu samou IDU i pomalučku, polechůčku znalaznul jim, že, že tu v New Yorku je z klubů, které se interesují tím samým, samým hobby. I, I Já se do nich ja se do nich dołączyłem i znalazłem że, że chłopacy w moim wieku mają te same interesy i zacząłem kupować więcej helikopterek, więcej samolotów, inne silniki, inne technologie. No i bardzo ładna zabawa po weekendach i przez tydzień tak. Jak ktoś ma więcej interesów, to wtedy można na wiek tego robić i jeździć sobie po Stanach na Competition Flying, nie? Okay, helikoptery, hobby helikoptéry se rozružňají podle velikosti bladů a od nejmenších, které, které mají, tak napravdě to je velikost disku, nie? velikost bladů, ale velikost disku. Velikost disku je od minimum od půl metra do 1,5 a půl metra. Nejmenší helikoptery jsou tak do indoor helikoptery, které latají takové šrodku na zevnosti je problém, protože je zviat, ale povíře jedného metra helikoptera je v stanie látať na zevnosti bez nevážný, jaký je zviat, nevážný, jaká je pogora. Helikoptéry se dále rozružňují na električné i spalinové Long story short, to spalinowe helikoptery są bardzo glosne, bardzo, bardzo noisy, ale mają swój efekt, mają swój, jak bych powiedział, jest ładne, ładne popáčit. Električné helikoptery mají dužo věncej poweru, protože šilníky jsou věncej torky, takže ten, kdo se zainteresuje věncej profesionálně, do toho přechodí pomalušenku ze spalinových helikopter na električné helikoptery, protože ty mají limitless power. No, helikoptery jsou dalej, dalej sterované remote kontrolami. V té chvíli, chvíli remote kontroly jsou všecké komputerem, komputerem sterované, i mají zaťong jakéž 3 mile, takže už ne, neexistuje což takého, že by povězme, byla helikoptera out of, out of radius či poletěla sobě sama. zavše jest pilot mistake, jak helikoptera krašuje, to je pilota, nie od rádia. Tím, že, že rádia jsou všecké komputerovo sterované, to tak napravdě je spotřebný komputer do toho, že by všechno naprogramovat. Jak se kupuje helikoptera, kupuje se v sensu kit, co je tak, jak obudova helikoptery i do něj se vkupuje e, šilník, serva, elektronika, gyroskopy, všecky potřebný sprzęt. Jak bychom pověděli cenovo, to Kit helikoptérový koštuje okolo 500 000 dolárov, i elektronika, která je potřebná do tego, koštuje obo, okolo 3 do 4 000 dolárov, takže zbudovaný celý helikoptér je spotřebný kalkulovat minimum 3-4 000 dolarů na to, že by do povětře tego Zdvignout, o o helikopterách ne o helikopterách dla Ty helikoptéry, co se předávají ve sklepách, tam za 100, 120 dolarů, to jsou zabávky. Ok, uh, helikopterové latáně. Uh, naučit se létat helikopterou je bardzo těžké. Je potřebné sobě pětšně kupit simulátor po to, že by krašovat na, na komputerze a ne v realitě. Krašování v realitě je trochu drohše, než na komputerze. Simulátor koštuje okolo 100-150 dolarů, Nědrogá řeč napravdě uh, rekomenduje. No i pokud se, jak se člověk zdeciduje, že chce sobě kupit pěšou helikopteru, který musí sobě jak bych pověděl, zasejovat dužo penězí na boku, protože bude celý čas zkrašovat na věk, bude trénovat na simulátorze, bude celý čas a i tak. Jak se bude, kdož myslí, že bude látať bez zkrašování, nemá. No i tutaj tady dochází našeho kolegy Karima, který se naučil látať přesto, to, že takový vydával peníze. On sobě koupil tři, čtyři helikoptéry a byl v stanie zkrašovat za den tři helikoptery za čtyřech který jeden kraš koš, koštuje okolo 200-300 dolarů, že by napravit helikoptéru. To, jak zkrašoval tři helikoptéry za den, to právě 1000 dolarů do napravy. Ale on měl tak tvrdou hlavu, že po vchodzeně do, do sklepu hobbystyčného vykupoval všechny části, které oni měli na půlkách. Blady, části, rotory, šilníky, serva, co se dalo i vykupoval, tak tříma sobě v domě i v momentě, kdy krašoval, to naprávil dával do sobě do pořádku. No i tak, tak sobě lata přes dva lata. no na den díšajší přestal krašovat i lata. na tyle dobře, že je stanie jezdit po stanách i robit competition flying, nie? Přes te dva lata myšle, že 40-50 tisíc musel vydat za svoje, za svoje hobby. Bardzo polecam. Jeden razem mi zdarzyła taka przygoda, że przyszedłem do, sklep do sklepu i szukałem blady na swoją helikopterku. Potrzebowałem cięści. Przyszedłem do sklepu i wszyscy salesmeni tylko tam we na, na, ve sklepie, we ve środku i pytają się, co ja chcę. Ja mówię, potrzebuje cięści, potrzebuje blady. Oni tak na mnie popatrzyli i mówią, nie ma, Karim był tutaj. Ja mówię, co to znaczy Karim był tutaj? No nie ma, Karim kupił wszystko, nic nie ma. Do widzenia. I tak było, ale nie, tak było, nie. Co to... Ja mówię, daj mi blade to, nie ma. Nie, nie można przestraszam trochę ludzi przed, przed takim hobby, finansie, ale prawda jest taka, że hobby naprawdę ładne, dlatego że nauczy, nauczy, nauczy, jakby powiedział, orientację, 3D orientację człowieka, koordynację ręk z globą, z, z, z oczami i je tož dužou adrenalinu za uh, zaládované v tom sportě, protože že v momentě, kdy 3000 dolarů letají nad tvojou globou s silníkem, který má 3 kW, helikoptera, která má 3 poundy. Jest to dosyć dużo power, dosyć dużo pieniędzy na to, żeby wystarczyło, wystarczyło co adrenalinu. Bylo. Ok, competition flying. Helikopter competition flying, tutaj w Stanach, jest, jest przeznaczony do pilotów, którzy naprawdę są już advanced, jak jakby. I uh, te piloci są w stanie być sponsorowani przez manufaktury tych, tych kitów i helikopterowych części. Té, co robí, té, té části, oni sponsorují těch šedských pilotů, takže dají jim týhle penězí tým, tým pilotům a týle, týle separovaných kitů na to, že by mohli krašovat, že advanced piloti tu tady ve Stanách jsou vstáni jezdit po, což se nazývá Funfly, I to je zorganizovaná, ideá je zorganizované latáně helikopterové, kedy, který se látá, 3D, lataně 3D, to je lataně do muziky i lataně e, různých efektů helikoptérových, kdy očíviště je že helikopter je v létat latat do předu, do tylu, do boku, obráceně invertet i tak samo je v stanie robit lupy, rollsy i všechny možné aerobatičné manévry. No i ty manévry, manévry se, se latají kompeticíně. I jest, jest dużo ludzi, którzy po prostu komperują, jak tym że ludzie latają, oni komperują tego i jest możliwość tego robić tak, by powiedział competition flying, które jest sponsorowane i są jest w tym dużo pieniędzy nie. Roznice mezi samolotami i helikoptérami je sice taká, že samolot je z samolotu polega na tom, že samolot je třímaný skřídly v povětřu. potřebuje šípkost na to, že by se třímal v povětru, ale dlatego, že má skřídla, ten, který látá, zrobí blond, samolot nepadá odrazu nadul, stojí, tříma se v povětšu. Je má čas do toho, že by, by zrekovaroval samolot i vyletěl s povrotem. Ten, kdo láta helikopterami, zrobí blond, nemá ten advance, protože helikopteru třímá rotor v povětšu. I v momentě, kdy, kdy helikoptera zrobí blond, jde nadu bardzo šípko, protože nemá skřídel, které by, které by ho třímali. Dlatego s samolotem je zdužo, dužo latvějšie i méně intenzivné do, do, do techniky latánia, Dlatego, protože samolot látá v přod v jednom kerunku, či invertet, či regulárně, ale látá celý čas v jednom kerunku. Helikoptera může látat do tylu, který žádný samolot očivěště látat do tylu nemůže. I tak samo helikoptera může látat inverted do tylu, to jsou pozície, které samolot, samolot nikdy nedočongne. No i že by to bylo ještě za málo, to samolot, který je stérovaný Air radarem Raderem i, i Elevatorem, je možno látať samolot jako elevatorem i Air Lyonem, který ráda je si nepotřebný užívat do tego, že by se látalo, jak, jak nechce člověk, že by byl potřebený. Ten, kdo chce látať helikopterkou, ten potřebuje všecko od razu. Musí užívat všechny čtyři kanály, lebo, te, lebo helikoptery majou čtyři, jakby, čtyři uh, kanály, které obsługují tu helikopteru. Každý jeden z těch kanálů je v stanie zrobit kraž helikopteru, takže dužo, dužo gořej, dužo, dužo intenzivnější se helikopterem, než látať samolotem. Tu v New Yorku jsou kluby organizované i neorganizované. Organizované kluby Uh, Je spotřebné platit tam jakéž fee co roku, uh, mají dužo rulsů. i ten, kdo přichodí do klubu, musí pokázat, już, že už což zná, takže by neuškodil sprět svojeho kolegy. Teď jsou kluby neorganizované, které tak napravdě jsou na podstavě tego, že chlopáci se tako spotkají, ty, co se interesují, dlatego, že se interesují tou samou technologiou, Všecky, všecké to interesuje. Kdož přichodí nový s novým sprzentem, je welcome, protože řeč spole, spolega na tom, že tu je technologia, jedna řeč je technologia, druhá, řeč je slatáně. Te dvě řeči se, nás interesují i kdokoliv přichodí na věk, věk neznajíc nic, je volkám do toho klubu, protože čím více lidí, tím fánů. Potýkáme se, náš klub jeden, v New Yorku, Tady se spotýkáme na Baisley Boulevard, to je okolo JFK, Rockaway Boulevard, Van Vick, e, i skřižování z Baisley Boulevard, a tam je klub neorganizovaný, okolo 20 děšťa chlopáků celkoviče e, přichodí, soboty, neděle, víkend, víkendy, okolo 10-20 helikopter co den. Następný klub je Sea View, Flying Wings, to je pod, pod verazáno bridge, ten je zorganizovaný, ten koštuje iba 400 vys za rok, fee, tam je potřebné se zložit aplikaciu, je potřebné mět insurance, je potřebné znát se, se do látánia. Tak bych pověděl, tam latajou piloti sponsorování. Następný klub, taký má menší, je na Randall Island, kde se teď spotykají osoby, které se takovou interesují, tam je méně Méně uh, pilotů, ale znovu nemá žádné růsy, tak kdo přichodí, cokoliv má, pokazuje, bardzo fajná zabáva. No i następný klub je sponzorovaný na Upstate, A nevím, to je kdež okolo Bear Mountains, ten je sponzorovaný, ten klub tež tam jsou jaké šví, ale nikdy nebílem, takže nevím, kde to, kde to je. Sponsoring. Sponsoring je daný na podstavě, na podstavě knowledge latáně. Pilot, který je dobrý na týle, že je v staně pokazovat svoje latáně po stanách, sponsor, který, který vidí takového pilota, který na týle látá, že, že může pokazovat druhým, vtedy je sponsorovaný od firmy, která robí či elektroniku, či kity, či jakoukoliv chance do tego do do hobby. Takže tak napravě, pilot se staje sponzorovaným na podstavě svojej, na podstavě, na podstavě toho, jak, jak láta, jak dobře láta. Já znám tu jedného pilota sponzorovaného, ten se nazývá Honza, A jak se nazývá, ale nevím, už eh, Honza, povězme, povězme Honza. Ten je sponzorovaný od německé, eh, germánské firmy Logo která robí celé helikopterové kity a helikopterovou elektroniku, ta germánská, germánská firma má tutaj svoje zas, zastupitele, jak bys předaje své svoje, svoje kity, no i dlatego, že Honza látá helikopterami značky Logo, dlatego a látá napravdě dobře, je firma, firma za ním přišla, dala mu ofertu, zrobila s ním kontrakt s tím, že bude týhle a týhle dlatýho sponzorovat, bude mu dávat všecku elektroniku, všechny, kity, které on bude potřebovat. I na podstavě tego, Honza bude jezdit tutaj po stanách i na fanfly pokazívač, helikoptery, logo tím, kteřím, kteřím se interesují. No, I to je z podstava celého sponzorování. Helikopterový simulátor. Helikopterový simulátor tak napravdě je zbarzor podobný do PlayStation Game. Jediná rožnica je v tom, že, že helikopterový simulátor e, má sterování rádiem. To samé rádio, které se užívá do latáně, se užívá do helikopterového simulátoru. Nemá žádné joysticky, žádné to originální rádio, které se užívá, užívá se tak samo do, do, do simulátoru. No i na, na ekráně toho simulátoru je Zážnost, jaký simulátor se kupuje, ale na ekraně takého simulátoru je tak napravdě to samé identičné to, co v realitě v povědču je. Čím lepší simulátor, tím lepší realita. I nemá, nemá žádných punktů v simulátorovém latání, nemá žádné oceny, nemá nic, protože na ekráně ta helikoptéra robí to samé, co v realitě, to značí, jak krašuje, to krašuje, robí se restart i, i latáme dále. dlatego je to bardzo výborné, Je možno se učit učité akrobatičné figury, které v realitě by koštovaly dužo penězí, možno se pěrše naučit na že než, než se zrobí pierša figura ta samá v realitě. Já bych pověděl, že nejtrudnější, je nej, Největší problém je v tom, že, e, což se nazývá front-person flying, e, rádio, které operuje, operuje, či tam samolot, či tam helikoptéru, je zrobené na podstavě toho, že, že člověk stojí v jednom městě i páčí v na což tam latajícého, ale to latajonce v povětřu se rušá dopředu do tylu obruceně invertet. V momentě, kdy helikoptera lata, letí letí do přodu, to vtedy moje levá strana na rádiu je z levá strana helikoptery, pravá strana na rádiu je z pravá strana helikoptery. V momentě, kdy helikoptera se zavrácá, jakby by noskem, noskem ke mně, k pilotovi, to vtedy pravá strana je z levá, levá strana je z práva. Že by to bylo dalej, gořej, v momentě, kdy k helikoptera se obrácá inverte, to znaší nožkami do gůři, to vtedy to, co na je z do gury, to na helikoptéře je snadul, i obruceně. Pravá strana už je znovu Levá, levá strana je zprava. I to všechno je potřebné mít v glově na, na týle zorganizované, že by, že by přežúcať se by ve svém mozku na to, že by helikoptera, který se převrácá zleva do prava obrúceně, já tak samo můžu vědět, v které pozíci helikoptera je, i který input je z který je zlevý, který je z góry, který je z I to je nejhorší celé na tom, protože v momentě, kdy, povězme, helikoptéra letí inverted, backwards, kdy jak by ogonkem dopředu i ještě letí inverte, to vše, všecké orientace jsou na týhle obruconé, že nic na rádiu, na dvou joystickách, které jsou na rádiu, tak napravdě nepasuje do reality. Všecko je zobruceně, Do góry je důl, levo je doprava, pravo je doleva i, i, i všecko je potřebné se naučit, než což takého se zrobí. Jak člověk tego neví, to dvě sekundy, tři sekundy už nemá, už je po problému. Aha nejšipčejší crash. No proše, crash, prošel bardzo, samolotem e, tři sekundový, jak bych pověděl. E, Rozkrentým samolota na startoválem. Otřímálem, i v momentě, kdy vystartoválem, to samolot přejechal jakéž 2 metry i já neskalkulovalem, samolot má což takého, propeler, který čongne samolota, e, v prvním momentě, který samolot ještě nemá žádnou šípkost, e, čongne do jednej strony, dlatego, že e, propelerek se, se jakby krentí v jednu stronu, to tak samo e, celý samolot se pchá jakby do jednej strony, protože nemá ještě ne, nic povětřů, netří jeho skřídla, tří ho tylko šilník. No i v momentě, kdy já rozkrentím samolotík, rozjech rozjechálem se s ním to, s tím neza nezakalkulovalem. I za že bych zrobil ten poprávný improud, že by skancelovat ten moment, to samolotík se po dvou metrách převrútil, přejechal mezi kolegy, kde měli zaparkované następné samolo samoloty, i přejechal jich samoloty. Takže nejen, že zkrašovalem můj samolotík, ještě zkrašovalem następné samolotíky, které byly postavené na podloze, na zemi, i čekali sobě, že by sobě mohli mohly I oni byli bardzo šťastní povodem. Dlatego, protože všechno je zrobené z balzy, z dřeva, bárdo šípko je možno zepsuť. Jak se zkrašuje samochod, to se proše, nemluví nic. To se týko pláče, i nemluví se nic, i jde se kupit pivo. Jak se zkrašuje helikoptérek, to je situace dužo, dužo no. dlategože protože vtedy ani pivo se nejde koupit, protože jen na pivo nemá. OK, helikopterový crash proše, bardzo, bardzo šípký, tak samo, a to bylo 10 sekund iba, ne? Po, uh, ustavílem v sobě helikoptera na týle, že helikopter očiště má v sobě gyroskopy, které jakby třímajou helikoptera. Jeden, jeden input daje pilot, Doleva, doprava, do gury na Druhý input je gyroskop, v závislosti na tom, jaký je zvěd. I helikopter reaguje na podstavě, na podstavě inputů mezi pilotem i gyroskopem. Tak, jak by sobě vyběrá to, to co jemu se chce. <laughs> no, to je taká jest realita. <laughs> I povězme, že pilot zrobí input doprava, ale vět jde zleva, to gyroskop mluví muže mluví, trochu inputu zleva a trochu inputu zprava, protože jiného mluví pilot, což jiného mluví gyroskop. I dlatego helikopter látá tak, jak by trochu svojou drogou. No i já sobě nastavilem gyroskopy nepoprávně, i v momentě, kdy rozkrętílem helikoptéra ještě na zemi stojouc, nezauvažílem, že můj gyroskop nie nastavený tak poprávně, jak má být. I v momentě, když zrobílem input, že by helikopter vystartoval do góry, to gyroskop sobě ztranslatoval, že helikopter má jít do boku. I v momentě, když kdy pošel do boku, to bylo, jak bych pověděl, košárka trávy se zrobila. I po wszystkim 10 sekund. <laughs> Bo helikopter ma jest jeszcze coś takiego, że um, samolot krasiując, jest. crashuje um, tak jakby tylko swoją wagą, swoją szybkością, nie? Helikopter krasiując rozbija sam siebie. On ma duże blady dużo mechaniki w sobie kręcące on na wiek po. po uh, po, jak, v momentě, kdy dotkne sobě ze země, to nie to jako inercia té helikoptery, která, která ho rozbíjí, ale tež té te blady, které se rušajou, všechna mechanika ve šrotku, která se rušá, ona nezahamuje odrazu, ona se krętí ještě pár hladných sekund. I přes, ten, přes těch pár hladných sekund ještě jak by sama sebe ze šrotka, což takého specifičně se nazývá chicken dance. Helikoptery, helikoptery benzínové mají což takého, co, robí, co se nazývá chicken dance. Helikoptera benzínová, která krašuje v momentě, kdy krašuje se zemí, teda firma, jak se to nazývá, všechny. Všecké serva, které operují šilníkem, se jakby lámou. V momentě, kdy se láme servo, které operuje šilníkem, pilot nemůže zahamovat, nemůže zastavit helikoptéru, jak by nemůže zahamovat šilník. I v který krašuje, dlatego že šilník celý čas krentí i nemá žádného inputu od pilota, to sobě krentí full palnou silou. No i vtedy helikoptéra se obíjí o zem i robí což také co se nazývá Chicken Dance, který. Jak by tanč, dancinguje po podloze boom, tam s povrotem, tam s do kýle palivo ne, se neskončí, či do, do kýle oheň nespálí heliko, helikopteru či cokoliv jiného se nestane. Aha, jak vysoko, jak daleko. Pěše pytáně každého, každého amatéra, který přichodí i nezná se do našeho hobby. Pěše pytáně je za vše jak daleko. Drugie pytanie jest, jak wysoko? A my zawsze na to odpowiadamy My zaši odpověráme do tego. it does not matter, it does not matter, ty látáš těko tak daleko, jak daleko, jak, je, jak daleko vidíš. Ne, jak daleko rádi, dočungnečí, jak daleko vidíš. V momentě, kdy helikoptera jezd daleko, staje se z něj punkt, Mě je nemo, nemožno ji operovat, vtedy nemá zabavy, nemá adrenalínu, Helikoptéra krašuje, nemá ničeho takého. Takže na pítáně, jak vysoko, jak daleko, odpovídám tak daleko, jak ty vidíš. A first person flying, to je znovu ta novo, novočesnost v té chvíli, v tom roce. Přišlo což také, co se nazývá first person flying, iba přišlo tež od 3D, 3D televízí, který lidi začali užívat okuláry do, tých, do televízí. Z, z, začali robit což takého, že do okuláru začali vkládat vkládat uh, malé monitorky, i na helikoptery začaly uh, in, uh, instalovat malé kamerky. I vtedy už, uh, jak bych pověděl, pilot navěk stojí na podloze, navěk stojí na zemi, operuje helikopterou, ale vidí helikopterů celý čas, celý čas, jak by do pšodu, dlatego se nazývá first person flying, dlatego, že jak jakby sedí očami na, na helikoptéře, v který možno latať dužo vyžeji, dužo dalej, znovu to je v který je zpytáně, jak daleko, jak, jak vysoko jiná zpráva, ale first person flying je interesujące dla těch, kteří se interesujou do zvěň, do, do videí, do, do natury, do jiných řečí, dlatego, že to se nenádaje do latání aerobatičného, v momentě, kdy se lata s kamerou, látá se aerobatičné, To na ne, není tak naprawdę vidno nic, ne? Dlatego, že ne bez země, nie bez země, nemá, nemá nic, no? I jak by se v tom, když začal bavit? lebo já možná trochu přestrašilem těmi financami, ale Já obážuji, že to je bardzo varté, dlatego, že každé hobby, které my robíme, což koštuje. Kdo se interesuje hikingem, platí za samoloty. Kdo se interesuje jachtingem, platí za, za maríny. Ten, ten, kdo se interesuje uh, hobby helikopterami, či uh, tak napravdě RC control, uh, remote control, to, který se interesuje, v který se platí to. No, co je spotřebné zrobyt? Pierše, pierše je potřebné zrobit uh, Kupit sobě podstavovou helikoptéru a podstavový simulátor. Podstavová helikoptera okolo, nevím, 3-4 stůvy, taková, která látá bardzo pomalu šenku, ba, bardzo, e, bardzo malý šilníček po to, že by, jak, skraš, jak člověk zkrašuje, že by nekoštovalo dužo penězí i že by kohož, kohož nepotrmpit ne? I proše, bardzo půl roku začínat tylko na simulátorze i spróbujet tylko simulátor. Bez, bez simulátora, jak bych pověděl, nemá vůbec, nemá vůbec sensu začínat. To je potřebné odrazu povědět.